Welkom aan al die luisteraars wat ingeskakel is Vandaag op ons Op Je Hoorison program Waar ons nieuwe kunstenaars Of dan nieuwe liekies aan jullie voorstel Ons het laatst week met Dr. Lissel Grobler, een fysiologische forensiese analist gezels Baie interessante gesprek geweest Oor een onderwerp wat ek ach, Absoluut geen achtergrond Kennis van gehad het nie So ja, uh, ons het geleer Gedeerde die uh, Respect gesprek en uh, na aanleiding van die terugvoer het baie van die luisteraars ook interessant gevind baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, dit is vir ons altyd een plezier en een voorrecht om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is nou, vandag is dit een uh, moed inskakel om uh, saam te luister na my onderhoud met Imrandi, uh, wat uh, sommer van hier af aan huishoudelike uh, naam gaan word, oor Zuid-Afrika, en uh, ook wie ons, uh, glo, internationaal op die charts van WSW in muziekwereld gaan verskyn. Nou, Mirandi is uh, die naaswenner van hierdiejaarse contract, soos aangebiedeer Koleski Atis, wat die uh, reeks jaar na jaar aanbied. Uit uh, die hoordes en hoordes inskrywings vir die competitie is Mirandi toe uiteindelik as die naaswender aangewees by uh, die Afrikaans is Groot Geleendheid van die 24ste November, so ongeveer 2 of 3 wekend gelede. Baie geluk Marandi en uh, ook baie welkom hier by ons uh, uh, uitsending vandag. Baie baie dankie om dit Dit is een groot Groot eer en vloedag. Ek moet sê, jy dwars door daai uh, reeks het ek, weet, ek weet nie wat gaan ek nou mee sondag aande doen nie. Ek, <laughs> weet, ek het elke sondag aand het voor daai kassie gesit en gewag dat het moet uh, gebeur. En ek het uh, geskrewe vir jou, maar in elk geval. Ah. <clears throat> uhm. Nou, uh, Uh, net om jy af te skop, ne, ek het jou eindelik al hangenkeld opgehou, waar jy en jou pa en jou man, so van tyd tot tyd in die sitkamer sit en een likkie of twee op Facebook gepost het. maar die een, wat werkelijk my aandag gevang het, was toe uh, jou man vir jou vraag, nou, hoe voel het om een van die top 10 te wees? En daar brand jy los met Bjok se likkie iets so, oh so quiet, sjoe die performance en aanbieding was uit die boeste gestoeld is. Dis net daar wat ek begin het uh, om, om jou te volg. Nou uh, net om vir die luisteraars idee te gee waarvan ek praat gaan ek sommer afkop met daar die Jammer uh, jylle sien nie hoe sy die liekie uitlewe nie, maar uh, dit, uh, jylle sal daarom die uh, veelzijdigheid uh, uh, uh, kan, uh, kan uh, meemaak en uh, dier daarna te luister. So, oké, okay, ons gaan nou eerst gauw luister na hierdie liekie, soos gesing dier Mirandi, It's Oh So Quiet. Jy gaan hy. Jy het nou nog nie vir my gesê, hoe voel dit vir jou, om deel te wees van die contractse top 10 nie? Hoe voel jy my, joh? Paul, well, dis soos om verliefd te wees. Soos, nou, eerst schoolcrash. Jy is opgevonde, jy is skam, jy is bang, jy, jy, wil, jy voel jy wil mokwoord van excitement, maar jy wil ook stiltee. Ek weet nie. Dit, wacht, wacht. Ek gaan dit vir jou verduidelik in en die keer. Just it. so oh, so quiet shh, shh. it's so oh, so still your heart To die, till it's over, and then, shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, Oh, so still fim Okay. beslist nie een van die makkelijkste kavalietjes om te sing nie, maar nou, dat allemaal weet met wie ons gesels, uh, dit is duidelik, dat jy uit een baie muzikale familie kom, aan watse muziek m, uh, is jy meer en deels blootgesteld gedeer in jou grootwoordjare? Gedeer in my groot, grootwoordjare was dit maar meer gospel, ek was van kleins af grootgemaak met gospel Um, en dan so nou en dan was daar een beetje country wat weer gekom het, maar het was groot, grootliks net um, gospel gewees, uh, ek was van, van die ouderom van twee af het ek al begin prijs en worship en hardop gesing, ek weet nou nog nie of, of ek die tijd rarig ordentelik om kon woordig uitgesprek, ek het nie maar ek weet, ek het foto's gesien waar ek hard bezig was om te prijs en worship, so dit was, dit was die ding, dit was enorm in ons huis gewees, um, ek kan dan ook as ek dink het was 10 jaar uit dat ons nie eens 94.7 mag geluister het, want dit is nie gospel of niks. Ja. <laughs> so, dan het ek my type recorderke nader getrek en dan het ek nou um, die leekjes gerekoord, Skelum, of ek het um, so'n stories vertel en myself gerekoord, waar ek nou die prinses is, en sprookjes wereld, en ja. och, was in een verskrikkelijk bloemland geweest. Ja, ja, nee, so selfs op die langpad, uh, as julle series in die kar gespeel het, op pad vakantie toe, dan jylle gospel geluister. Saals dan, as ons dit nie gedoen het nie, het ek en my sisters en my paal, het ons altijd saam gesing, um, in, in stem gesing, dan het ons so, tena, tena, tena, tena, dan het ons niske, in verskillende stem waar al so goor gevorm, en ja, in die kaart, dit was my paal natuurlijk, die lekkerste gewees, want ons sissies so saam gesing het. Het het altijd probeer om ons vlak Beurom het te laat ons moet sing. Uh, is jylle net die twee sisters? Ons is 3 sisters, ek o en my 2 oudste sister. Uh, so, ja. jylle allemaal sing? Ons allemaal sing, van kleinkind, tot oon, tot tanny, tot neef, tot neef, allemaal van hulle, ja. ons allemaal sing. Ja, nee, dit is duidelik, dat jy uit die muzikale achtergrond uh, spruit. Nou, waar het jy school gegaan en het jy op school aan concerten deelgeneem of in die schoolkoor gesing? Snaks genoeg, ek het nie in schoolkoor, het ek nie bij het gewoon nie, want my paal het al gevoel dat alle leren die woorde anders uitspree. So, hy het nie laat het deel, want het ek goed is nie. En ach, ek denk, my geldfinans is ook nie altijd een groot... Um, was eindelijk ook maar een probleem geweest ja. bij ons, want ons kon nie die um, school bekere, en die vervoer, en, en die type van dingetjes bekostig, en so. Maar ek het van die ouderhond van Stewa afbegin um, soundcompeties doen, wat my pa my naien gefad het. En ek het gewoon <laughs> snaaks genoeg daardie tyd, tyd het ek hulle allemaal gewend, <laughs> ja, en, en, wat dit nou moet nog oulijk en goeders ja. maar het was, was nog pas lekker gewees het was een ervaring gewees ja. en ek was nog altijd maar net in, soos, maar, soos my pa gesê het, ek was gedoe voor om te sing ja, en en is, jy, maar, is dit kunstwedstrijden uh, kunstwedstrijden <laughs> kunstwedstrijde en sangcompetities absoluut, net so ek het onder andere op 7 het ek TAHILA, Radio Kansels uh, sangcompetities tweede pluk ek baal nee, nee, nee Ja, dit was tweede plek, my pa het een liedje ingeskryf, wat hy self geskryf het, en hy het toe met die penprijs uitgestap waar, waar ek die liedje net gesing het. Ech, en toe eet. pa toe, um, weer deel geneem, dit het ek een platencontract gewend by hulle, wat toen nou nie gebeur het, nie, maar um, dit was nog steeds ongelooflike ervaring gewees, en prestatie in my neem. En waar het jy school gegaan? Ek het school gegaan oef, want ek was in Danytron, in Kartenbouw, en ek was in Blyvooer, in Blyvooer, uit sy glaarskoel, en ek was in jongspaar naarskoel, en toen stond ek, ach, en toe Blyvooer skoel te gaan, en toen was het wonderfontein, in Kartenbouw area. En, hey, wereld, ek het ook begin, in uh, Sip A, wat noemel dit, uh, graad, graad A, ne? Sip A, of weet nie. Maar in elk geval, ek het ook ja. begin, in, uh, in uh, Blyvooer, uit sy school, en die eerste dag was ek in die hoofse kantoor, want hulle het so visdamiekie daarvoor, daarvoor in die school en ek het gaan visies vang, ek het in die damiekie getrim, Ach. my skoene en als, en ek het Ach. gaan visies vang toen hulle my daar, en my, Ach, yes. my jyvrou was jyvrou Wollmerans geweest en uh, de, daarin, en haar uit die school, uh, maar ik twyfel of sy nog in jou ty daar was Ach. nou nee, ek kan nie sê nou, nee So jy sê, ja, jy het in kunstwestrijd ook deel geneem Nou, jy het sit seker met die klomp certificaat en goed is al die huis Ek het hulle allemaal van kleinsdag nog by my in een fotoalbum geplaasd, my paard na die dag Toe was hy heel geskok toe ek het uithaal en vond mys, die, die blaai is al geel van ouderdom maar ek het hulle allemaal nog, ja nou, Lekker om die nostalgie wanneer jy dit doorgaat Uh, nou, uh, uh, uh, terwijl jy nou op school, terwijl ons nou daar is, het jy deel aan enige sportsoorten, is daar enige items wat jy in uitgenoemd het? Ek was nie baie sportief nie, ek het, um, van kleins af het ek verskrikkelijke sikkel met um, rug en been probleme. Ek was op 10 totale my gedeagnoseer met um, Schumermanse siek in my rug, wat oh, ja. um, toen nou later wat in' nou later um, scoliosis is, en, en nou is ons nie seker 100% seker nie, maar allemaal dink al die dokters en specialistes vermoed het scoliosis. En dan het ek slipdisk en dysdegeneratief uh, siekte en uh, die osteoarthritis wat hulle toen nou hierdie jaar eers opgetel het. So ek het verskrikke gesikkel met pijne, maar ek het wel so nou en dan uitgehaald met um, spandie en Nepal. Uh, as hulle nou raarig nood, noodzakelik <laughs> noodlotig was om iemand te kan kraai, het hulle nou mm -hmm. vir my geroep, maar ek was nie raarig baie betrokke met sportie weer eens, eens die feit dat ons nie die in die forums en soeke goeder kon bekostig het nie. Nou, uh, uh, ja, wat ek wil sê is uh, jy lyk super fix as het nou jy op jy verhoog kijk. <laughs> Uh, ek is nou baie ek was nou al die laaste paar jaren, is ek baie lief vir um om baie baie op te jump. Um so want ons ons familie is nog altyd geneig om aan die aan die molle gekamp te gaan. Ja. <laughs> so Alles en ek reik, tel ek op so nou en nou is ek maar versichtig en hou maar dop wat ek eet en dan en, is ek baie, ek is baie doenig in die tuin, ek snij self die gras en wat bluip op lot en ek doen dit alleen. So ek is maar bezig die hele tijd en dan is maar bij die gym as ek dan nie, as ek tyd krij wel daarvoor. Nou wat of wie was het wat jy hoef gemotiveer daartoe om aan die contract deel te neem? Ek sal nooit in my leven gedoen het nie. Ek het gesê, ek sal nooit weer naas, ek was in Idols gewees 2016 en ek het gesê die, ek sal nooit het ooit weer doen het. dit was vir my nie waarin lekker ervaring nie. Ek hou nie van die geest van competitie nie, dit is nie vir my mooi nie. En So, dit was nie iets wat ek zou doen he. en Toe het my man gegaan, terwyl hy bij die baard was, a ou video gevat van my wat ek hier vorige jaar uh, gemaakt het. En hy het um, die inskrybing gedoen en alles, en so toe ek weer <laughs> toe ek weer myself krijg, toe stuur hy van my boodskap, toe sê ek, kwaad best nie, Lian het gesê ek moet dit doen. Ek graad toevoel, want die langse persoon by die ons gerecord het, by gerecord het, die eerste okay. keer en ek sê toe van wat het hy gesê, en my stuurte my het vir my die link waar nou die inskryving ingestuurd het, ek was verskrikkelijk ongesteld geweest ek kon het nie geloo nie, <laughs> ek was so bang vir veneerdering, en vir die lelik waar al bij wat met kompetitie aangaan, ek was so bang, en toe so waar, so sê ek my, moer het jy enig iets sê, gaan kyk met Marie terug, die kom in ja. En toe was dit alles so gekoem met mooi woorde en opbouwende woorde en dit was net vir my so mooi om te sien hoe mense, die mense in Zuid-Afrika, a persoon so kan opbou wat hulle nie eens ken en dit was my so mooi. En um, ja, van daar of toe het net goed gegaan en ek geloof en vertrouw, dit is absoluut te dank aan die Heere, want dit is net sy genade gewees wat my so ver gebring het, want die ander was absoluut briljant. Daar is ek kan nie gelo dat ek nou, dat ek so waargemaak het nie, en dat is in haar recht so goed. Nee, jy sê, when you're good, you're good. <laughs> Die mense kom het achter. <laughs> nou, uh, <laughs> uh, het jy enige muziek opleiding gehad met bladlees, of jy algemene theorie, of jy enige sanglese? Glat nie. Sanglese? Ek het glat nie, glat nie, niks nie. Ek was, um, ek, nog klein, soos ek voor jou genoem het, toe het my pa achtergepond hees, en hierdie girl het een liefde versang, want my sister het my gesing, en my pa het ook eers, ek denk net na sy bekering het hy ook eers begin syng. So hy het nie, hy het die kitaar gespeel in die army, hy het nooit gesing nie, en toe na sy bekering, toe het hy begin syng in die kerk, en vandaar af toe het ek my groot geword van allemaal, met allemaal wat syng. So, het is nie iets wat, uhm, ons geleer het op iets wat 'n sekerre man net 'n gawe van af, 'n talent wat die Here vir ons met toe getoevertrou het en ons het so van kerk tot kerk gesin en getuig by die Here vir my paal daar staan hy in sy lewe gedoen het waar ehm um, amper dood was aan 'n aan 'n maag aan die maag waar sy maag nie bloei gegaan het en ons het as gesin aan um, die woord die evangelie gedoen ehm um, en die woord van goed versprei deur Die, die getuienis en en samme muziek. Maar wie is ek jylle so doop, is het vir my so, dit staan uit soos een zeer vinger, hoe lief jy vir jou pa is. <laughs> ek is baie, baie, baie, baie lief, my daddy. Ek is lief my ma ook, ek is lief vir alle albei, maar ek en my pa het net. Dit is die maand, na die dochter en pa verhouding, is net, <laughs> is net anders. Ja, nee, dit is duidelik die. Nou ja, ek het voor die uitsending het ek vir jou gevraag om vir ons een speelhuis aan te bied van jou gunsteling snitte, wat is die eerste wat ons nou gaan luister op die lys van jou liedjes wat is van, van my, uh, wat op my album is ja, enig iets, enig iets wat jy uh, wil, uh, ons moet nou luister, dit is jou program hierdie, so, kom ons luister wat nee, ek hou van op die omdat met my En ek denk ons net wat, wat natuurlijk nou uitgekom het um, op as jy bid. Ok, uh, as jy bid, ek uh, wil hom eindelijk heel laatste gespeel het, maar uh, kom ons speel hom nou, hoekom nie? Dan, dan gaan ek uitspeel, met jy in Tamarindse riekie hoor. Ok, Goed, ok, da. so ber, los daar een ene uit, <laughs> dis myne, ek, <laughs> ek het hom gekies as jy laatste jy ene. Ok, kom ons luister. Uh, as jy bid As wat ons moest sê Maar ons nie gesê het. As wat ons moest doen Maar ons nie gedoen het So wat aan gebouw So vinnig gepreek is so makkelijk vir jou Om my te vergeet is. Ek sik om nog steeds Om al te beweeg En waar Gryf en toons het jy enige van jou uh, liekies of uh, in dienstvoer vanwaar die inspiratie of uh, is daar ander persoon wat daar ek vir jou uh, liekies krijg? Ek het al van my eie liekies daar buiten. Ek het uh, die eerste een was a country liekies should I let go wat maar uit diep donker sier afgekom het wat in my van my vorige hevelik waarin was dat daar kom baie sier en rau uit In, in, in die en 'n liefdeverhouding gewees en dit is waar daai netjie vir Bakenstreek was om 'n te skryf. En dan ook um nou die onlangse ene was dat ek nou na Pelekiria geskryf het was Wille Sarah. Ja, dis sy eie. Ja. Ek het <laughs> yeah, yeah. baie lief vir die 50s. Ek is gek oor daai era, oom opgetel het met my ou sou baie die ou. Ek is absoluut gek oor daai era. This... En um ek het natuurlijk die Sixties Rock ook verskuit het geniet as jong my, sê, ja, ek weet, Anneke Ners het snaaks aan die muziek geluister top, en ek het hierdie type goed en klassieke muziek en jazz en soeke type goed geluister, so ja. Dan het ek mal gegaan op Little Richie en, en Elvis en al die type old, old oldies rock. Ja, dit is moeilike goed daar, hoor, dis moeilike goed. Dit is nie sommer net. Dit ook, Ja. Dit is Ja. Samen die mense nou nog hier begon met duisend en met beheer, sonder om van af te gaan, in die volgende woord volg op die volgende ene. Nee, dit is een baie trekje ene. Ja. En hoe um, rock is, is dit ook die hele ander genre, so you met jou stem kan speel, en hmm. om een bieke, bieke meer rockjes maak en alles. Nee, dit is, wat dit is, waar, wat ja. wil ons daarie toe na nou kom van, en hmm. wat my stuwee lijn is, is, is so amper so'n voetloos type van, ervaring waar jy is maar so meisie is sy is kerk meisie en sy so doen niks verkeerd nie, maar sy hou van danse en sy so wil nie danse en sy so wil niks ander doen dan dit nie. So, dis wat wil een sari dan hou, gaan net op die kie te danse, sonder dat hulle alle weet aande en hey. sy weer terug. En behoog jy om in die toekomst nog liedjes te skryf? Ek behoog dit definitief om nou, nog Ja, nou, wanneer jy liekie skryf, nee, wat kom vir jou eerst die, die, die lirike, die ritme, die wf, melodie, uh, of kom al sommer so saam saam by jou? Snap so noeg, dit kom gewoon maar saam saam, maar um, die, maar meer is dit maar seker die lirike, uh. en dan pal ek wel, maar ek word wel akker met dit, en dan, dan, dan gaan ek met dit. Nou, dit is my volgende ja. vraag, is dit hier twee, drie uur die ochend? dan word jy eers, ja, o, ek het een liedje in my kop ek moet om gaan neerskryf huh? ja, dis, dis, dit is my tyd dat ek gaan slaap wanneer ek op my eie is, wanneer ek net met my rand die dit, dan sal ek net so draag wil slaap en nou gereed maak, dan, ah, dan en dan vlyster ek het so in my oon instruk, en so dat en my man moet wapen maak en ja, dit moet <laughs> gebeur nou, uh, jy weet in, uh, as jy moet sê waar, waarna dink jy, luister die algemene muziek liefhebber die is daar, luister hulle na die lyrieke of is dit meer die ritme en die melodie die die muziek liefhebber, liefhebbers? Ek dink in ons Afrikaanse volk is dit meer en deels die, die die ritme en die melodie waarop hulle kan, dat is sokkie hulle ja. sal eers na die tyd waar die woorde gaan ja. Uh, Nou, ja, as hulle iets kry wat hulle aanklank by kan dier die woorde, dan dan vat hulle dit nogal diep oor. Nou, nee, dan is, dit, dan is dit vir hulle, hulle, treurlikje, of hulle, uit, uitkomstig, julle manier om uitlating te geef, tot wat hulle voel binnen kan. Ja. En dit is wat ek, nou, daar uitbacht geef vir die mense, dier die lirike. Nou, wanneer jy skryf, wat, wat, uh, waarop jy zo so ge baseer? Is dit liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings? Dis meer en deels levenservarings wat ek was. O, um, ek voel dat er soveel in my lewe ja. dat ek en baie mense kan aanklank vind met, met dit wat ek alweer was. Ja. In elke aspek van my storings. En nou, van die foto's wat jy al gewys het, kom ek achter dat uh, dit nie baie aangenaam was nie. En uh, ja, dus ons is net dankbaar, jy is daar uit. Ja, absoluut. En dit is alles net weer eens bewijs hoe onmachtig en krachtig ons lief ons, ons koning is, as ons net totale beheer wil gee en die saaping wil beheer. Ja, en die, en, en die geluk en, en en wat noem is het, eh, uh, dit is wat jy nou vind op die oomlik is totaal uh, die omkeer van waar jy was, ne? Oh, absoluut. Ek dink mense sal eens weet wie ek was daar tyd, ne? Ek sal my ken of tak eens gelijk het, ne? Ek weet nie. Ek was die hele ander mens. Ek was, ek kan nie eens sjoe, neer, het, het is een groot omkeer en ek is verskrikkelijk dankbaar. Hmm. Nou, uh, Ja, ek luister en ek luie af dat jou pa ook een muzikant in sy eierrek is en uh, ook soms solos doen vir die gehoore tydens jylle optreed is. Ja, my daddy is een baie, baie goeie country sanger. Hy deemel Diamond en Johnny um, Cash, sy goeie is verskrikkelijk goed. Hy is baie goeie, is baie goed op die gitaar en natuurlijk is hy boven op die baas maar hy sal het nooit bekend um, en hy was ook maar eindig altijd bij ons kaam gewees en hy het eerst begin rarig weer solo-sing bicykulare plekke toe ek dit begin doen om een inkomst te, te genereer en toekom, om om my slots te voel wanneer ek breek na dat aanhoudende live muziek is en En so hy het hy daar het begin geniet en mens het um, daarvan gehou en het vir hom en hy het toen dan nou geniet dat hy hom sê hy is oulik. So het dit meer en weer gebeur en hy is nou baie meer gemakkelijk. Hmm. Nou wanneer jy optree maak jy meestal gebruik van technologie vir begeleiding of backtracks en al hy het jy is, of is dit maar altyd net jou pa en jou man wat uh, vir jou uh, muziek maak? Dis my pa en my man, my pa is op die basketel, my man doen elektrische en, en akoestiek, ja. so een pietjes, so en dan het ons die droom en al die andere wekies wat in, uh, wat ons inloos, om net die, net een beetje te kan inkleren. Ja, nou, kan jy self enige muziekinstrument speel? Ek kan een beetje ketaar speel, maar ek loos dit vir die mensen wat baie, baie goed is, soos my man en my pa. No, maar uh, ek geneer het om as het in huis, is. Nou, uh, as, jy, as jy dan uh, instrument moet speel saam met hulle, wat er eens jy graag wil speel saam met hulle? Ek kies die a, a kitaar. Ek wil als jong meisie graag klavier gespeel het, maar al was nou nie gaf gelezen nie. En toen ek nou, met die kitaar, met die, um, lockdown, toen ek nou myself gekleer, ek kan onthou my paard elke keer in die kamer hingekom, want ek het daardig waar hulle geblaai en dan kom hy in die kamer en dan sê het my nie, jy moet so en, so en dan raak ek so verstreerd, want hy verwacht ek moet het dadelijk net dit doen en, um, insteer van om te verstaan, dat ek nou ook weer eerst weer die leerskool moet gaan met my, maar um, ek geniet het waarom om, om gespeel as ek nou nie lang naas ook geniet het nie ja. As jy jouself moet klassificeer in die genre, oh uh, okay, jy het gesê, dan is het gospel and country Uh, of ja ek. is daar 'n wye ander spektrum wat jy ook uh, dek? Ek is baie boelyser, dis ek sê vir die country en dan ook af van Afrikaans en ek is ook graad oor um, country rock. Dit, dit is nogal dis nogal so lekker uitbeat tipe van ritme en en, en dan natuurlik eighties Ach nie man, ek hou van, ek, ek sing alles, ek sing alles, ek hou van alles, ek het tot al kwartouw gesing in Jerusalem, maar, en ek het al geraap ook. O, oh, oké. Okay. So, nou, ja nie, ek het al geraap, as die jonge mens vir die sekre liekie laat vraag, dan sê ek, oei, maar ek gaan ons met julle sing, dan doen ek het. Nou, uh, buiten nou vir Terren Lehm en soan, wie uh, julle het een uitstekende duet saam opgevoed, moet ek sê, is daar enige ander van die grootname? sam met wie jy als kouwers geskeerd het op jy vroeg. Ek het nog net um, voorshows doen met hulle en dan het ek sam so met Lee Woon, um, Sally Woon, sy kleinzien um, ook gesing. Ja. Uh, ek, ons het onder andere ook een country liedje uit op een van sy series. Um, kan nou met die... Ek kan nou nie sê, ja, ek het uh, een lekkie saam met hom ook in van sy CD's. Ja, so, dit is opname gewees, uh, op CD. Mm -hmm. Ja. Oh, so, as jy bid, uh, is nie jou enigste CD wat jy al gerelease het nie? Nee, nie, ek het onder andere het ons een gospel serie opgeneem op reis met Jesus by Willy Bota, Crystal Records. So, ik um, denk, kweer, is een, Geestie, my idols, ja. Yeah. Hm. En dan, my red, het ook ek, ons was hierdie opgeneemd waar 13 was. Hm. Sy noem was Kamenau en Sipan. Nou, u sê dat die begin van die contractreeks, is daar enige merkbare increase in die aantal besprekings wat jou ongebied word? Ek kan sê ja, en nee, ek was vooreen baie meer bezig gewees, maar ek het ook een Ach, ek weet nie, het breekgevat um, vir my, om te concentreer op my, op my geloof vir een rikkie. En, en vandaar dit is toe net al na toe, om die contract. So, dit was nog die hele tijd bezig gewees met dit. Daarna, en nou het ek, ja, ek het daarna nou wat ek nou weer begin, syn, um, en ons het na nou die shows by Stupel in Pretoria, wat voorle en dan die hele paard in die kop. Hmm. Kree uh, wat noem hulle dit? En saai het die tekst voordat jy voormese moet optreen? Glat nie, nie Ja lang nie oh, nie my, nie. Maar jy het nie verweren, nie? Ek weet ook ek, nog a klein snot mese was. <laughs> nog fasjnie bedreig. Ja, Toe word. het ek al, al, al, kunstenaars, en ek weet, as hulle is, hulle is goed, goed en dan sal ek stres, maar, um, Heer, um, ek denk ek het weg krijg. Uh, nou, baie van die kunstenaars wat ek me gesels, sê vir my, jy weet, hy bieke adrenaline moet jy krijg voor die tyd, hulle sê, dit is nodig, dit gee jou booster. Ja, absoluut. Huh. Daai, daai, daai hoef jy nie, nog meer beter en harder te probeer. Ok, ons is gereed vir jou tweede uh, muziekstuk, wat gaan ons nou luister? Ek, ek, ek hou baie ook van, as broel, um, en ek hou van ginstelling probleem, en dan hou ek hou ook baie nader na, na, my god by ee. En wat er gaan jy, uh, wat gaan ons nou nou, nou luister? O, o, o, ek het nou van sorry ook. <laughs> Oh, okay. Abandoning. Abandoning. Ja, ter, terwyl ons nou van hom gepraat het. Hoekom kom Ja. Ja, ja, ja. Okay. Wil je Die Sari van eh uh, uh, wat se naam nou weer? Marandi. <laughs> okay. hier, kom ek. Kom ons luister. <laughs> wat er van die ander, jy het net al gepraat oor idols, ne? Uh, nou, wat er van die ander groot competities, so, bijvoorbeeld idols, The Voice, As I've Got Talent, uh, in die klas blootstellings, het jy al aan deel geneem? As enige? Net, net idols, net idols was, was daar enorm gewees, en het was ook as gevoel van, ek het gespink en daarvan, die een keer, en die mens het me gesneed, as het bleef, het moet doen, moet doen. En ons het toen nou gedink, nie, ons gaan net oor daar rij, dan ons nou wees ons daar, maar ek gaan nie gaan nie. En toen dacht my pa, ek kan nie weer rij gaan, weet ek, doen dit nou maar En ja, tot my groot verbaasing het ek dit gemaakt, tot my top 16. Ja. En ja, sy strek. Okay. nou uh, Terren, Terren Lehm, wat jy nou mee bezig was, het sy ooit vir jou advies gegee oor jou optrede of sangen? wat jy nie meer heeltemal saamgestem het nie, wat jy nie graag wou doen nie. Ja, ek, sê het jy my gesê het, ek moet rustig ek het, Dit is wat ek gewaag het, ek het gedink, sê het jy, jy is nie rustige mens nie, sê my los. Nee, ek. <laughs> die mens word op wat gaan dink sê, ek love jou energie, ek love die yeah. energie, en yeah. Ja, so dit is my nogal redelijk moeilijk gewees om um, nie te... Maar ook met my emoties, as ek een liedjes vind, dan moet ek omgemoed... Ek word weggevoerd, ek is in een ander wereld. Ek, so, ek vir daai oomlik is ek rarig op een ander planeet op iets. En dan, het sy het my gesê, neem het sekere liedjes, moet je net bykie terughoud en neem nie soveel in moes en les net is, is ja, dit was my baie moeilik, maar dit was a ervaring gewees om te kan sê, uh, ek, ja, nee, ek, ek het nie uh, uh, weer a draag gekry dus nie raad het, mys aan, jou moet gee daai nie jy weet, ter liekje wat jy saam met Haag gedoen het, het ek uh, en wil amper sê, jy het leading role gevat in die performance daar raarig, dit was my, wat ek opgeleid, dit is wat ek opgeleid het maar in elk geval, ek kritiseer nie Ek sê, sy, sy is een fantastische uh, kunstenares en uh, ek geniet haar ook baie. Nou, no, no, no. ja, in wat er maat het jou sang te verander oor die afgelopen paar maanden met die hulp van Terrence kant af? Ek het meer in um, my eie stem gebruik, um, hoe kan ek sê, my eie klank aanvaard. Um, Ja. Uh, sy, het, sy, het, sy het al die keer vir my gesê dit is nie nodig vir al die gymnastics nie ek moet dit nie doen nie so ek het meer, uh, minder gedoen met my stem op die einde van die dag en ek moet sê ek, ek kan nou na myself luister en, en, en sê, joh, ek hou daarvan wat ek gewoon nie in sy voice night omluister het <laughs> nou, vir so langs as jy kan onthou het jou, het jou talent nou al beter geword en in die toekomstjare gaan hy nog verder ontwikkel uh, wanneer bereik mens die piek van jou performance? Ek denk nie, dat is een piek nie. Je kan altyd, dat was altyd, altyd, altyd spasie verbetering. En ja, oor die jaren het ek verskrikkelijkbaar gegroeid. Ek in een dag, in wat ek nie gesin het, die wat ek getrouwd was, na my afscheiding, toe, toe my paal, Toet ek my pa gevraag sy broer nou, sal, hy weet u nou niks weet hy, want daar was bang hy op leergesteld, dat ek nou nie meer wil sing nie. En ek het ook op my eie aangegaan en ek het my pa gevraag, my pa en my maag genooi om te kom kyk. En hy was, hy het nog wel sy camera saamgebring, sy videocamera saamgebring. En, um, toet hy die hele avond die vloer afgeneem, in verbaasing, <laughs> dat ek so gegroeid het ek so gegroeid nie, en ek het in tisse net, ek ook nie meer soos so die stopmanneke stilgestaan daar op die verhoog, skam en bang nie, ek, ek het ongelooflik waarin gegroeid, ek het met mense geinterakt op verhoog, alles wat hy voorge, wat hy so hard gewerk het, wat like, ek moet wees, het ek toen op my eie finally ge, ge, ge, ge, gekry, en ek moet sê, dit is seker maar hoe die lewe patie keer nodig het om dinge toe te laat, dat mens kan groei Nou, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optree? Ek het op die tijd gehad, maar ek is probeer om elke keer maar een nieuwe venue in te vat. En so as, as venues bel, dan dan die ek die voorkeer van een nieuwe plek eerder as om gereeld by een plek te gaan. Want mens, mens soek verskijdenheid en raak, mens raak maar, maar aan verveeld vinnig. Nou wat er van die nationale kunstfeeste en skouwe in Zuid-Afrika het jy al bijgewoond en is daar eniges bij van hulle wat jy bij opgedreed al? Och ek was nou onder nou ons gewees by die musiek in die graswees gewees ek het bij Ramponteinskousma opge, opgedreed ek en, hy, en, nou, en ek was nou onder ja, ons gesom met Stoegwolf gewees Ja? Ek kan nou nie rarig om, ja, om die top of my head, dink. Ja, ek het eindig nie vergeet van my, my leven. Ja. En ek was die hand met jy. Voor die school, oei ja, o ja, ja die, die een wat jy nou bij die swemmat gedoen het, joh, dit is ook een energieke ene. Uh, simply the best, yeah. simply the best yeah. <laughs> uh, nou uh, uh, uh, as jy so optreed met so iets uh, op die nationale feeste en goeders wat betekent so optreden vir een jong kunstenaar, is daar enige contracte of bookings of iets wat hy voortspreid daar is gewoon ek, um, baie bookings wat inkom daarna, maar eindelijk by elke venue waar ek al van het het daar baie um, bookings gekom van want mense is geneig, is hulle, hulle, hulle sien my kunstenaar op hulle sien jou blaad, en dan denk ik, ja, nais. Maar as hulle my intersoons sien, dan sê hulle, ah, waa, hoe kom dat jy nie vals gesê, jy is nie? Dan sê my agent, maar ons het jy op die hele tijd gesê. Yeah. En, dan, dan sê hulle bang, blij, hulle het me gekry, en dan sê hulle, oh, nie, ons moet jou weeboek, en dan so kry, kom kom ander mense ook, en dat praal oog oh, kan ons jou, kan ons jou boek, en meerdendeels Baie, baie privaat funkties, kan mens geloen. Dat um, baie privaat funkties, soos die jaarstaal, met um, en daar waaruit, uitbroen. En wat er een van al die kistefeeste wat daar is, sal hier die graagste genoei wil word? O, dat is nou ja. En die bos, um, Dis hy, hy sien, die afwek moet, die huidemil, die schapte lang, Uh, in die bos, want al die kunstenaars wat ek mee gesels, sê vir my die ene wat hulle die meeste geniet het, was die in die bos jene. O, oh, sien, dan, dan weet ek ek moet daar wees. Ja. <laughs> ja. Ek gaan nou, ek gaan nou, um, die 29ste en februari ook, die 10de februari, gaan ek um, Afrikaans platteland land bywoon en ek sien verskrikkelijk waar I don't know. Oe, dit is op, uh, wat noemel is, krikkeljaarsdag. Ja, weeskab, ja. Uh, en aan die 29e semer. Ah, uh, uh, december. Oe, oké. Okay. Is oor een maand. En, en, en, en, en, ook, uh, die 29e semer is ook Nou, wat is soort optreders, hou hier die meeste van om te doen? Private funksies, skouwe, verhoog optreders, nationale feeste, wat... Ek hou baar van, van een stel wat moet sê, ek hou van die energie wat die mense gee en hulle is net lekker maalsam so met my en allemaal is in feestelike mood hulle is allemaal in die feestelike mood, namer die laatste en To ek daar op die verhoog stap, to skree allmaal, Wille sorry, Wille sorry, en hulle, <totstuk> en ek trak my skoene uit, en my skoene uit trak daar, was my so lekker gelees. Ek het al soveel boudig geweken my leven, dit is my so snacks. <totstuk> <totstuk> nou, ja, ek het geseen, daar op hierdie zweie matdene, het jy andertalig ook geseen, en, en, en, en, geseen, ja. Ja, weet jy wat jy seng? of? <laughs> ek gaan zoek en het ja, want ek spreeks zoek spreek, so en Google eerst, ja. O, okay. Nou, uh, uh, buiten die contract, wat sê jy beskou as jou grootste prestatie ooit, en jy mag maar spog, is jou programmerie. Uh, ek het afweer in die woots gewend, en uh, 3 jaar terug, 2 jaar terug, <laughs> dat ek afweer in die woots gewend vir my gospeliekie, wat uh, sal geskryf het kaspoliekie, um, kostbare rooi. Ja, oh, jy, yes, so been around the block, sêk? Ja, ek het dit, ek probeer. ek het eindelijk maar baie min kennis van die muziek wereld, maar ek moet sê, daar da was een paar mooie goeiekees wat gebeur het, soos onder andere dit, en dan toe ek het later ontdruk gewenig, toe het wel was, en die hele competitie, toe ek sê, dat is, da is die wat my baie uitgestaan het, en my op uitstaan tot vandag toe nog, in my lewe ok, kom ons luister na iets wat? Mo moet ek kies? ja, natuurlijk ek het net een gekies Goed. en dit is een wat ek mee uit gaan speel en dit is jy en tamarins, hulliekie Shania Twain <coughs> wat is hier een? ah, um, my man sê proe hy hou baie van proe proe? of hoe? Ja. Oké. Okay. Pro, pro of hoe? <laughs> Oké. Okay. Pro, ek sal hom gaan opsoek uh, en dan luister ons hom gou uh, right. Uh, hier van Pro deur eh uh, uh, hoe spreek met sy van uit? Sy moet net eers gou voor ons hier speel. Eh uh, ek sien daar's 'n omlaut op die u. Sy so is het ja. Moorsner. Dis my O, ok, so is die I klank Ja Moesner, ok Kom ons luister na Proe, jy gaan hy Ek Ek hoef nie te verhewe Ek hoef nie te vergewe hartse kamer leeg kom in, het nie meer gelewe. Jy maak my gereed, hoe dat het nie geseen, nie meer net miskien. Oeh! Oké, okay, nou kom ons daarbij en ek sê om elektrisch te vertroon op die verhoog uh, ver, dit vergt baie energie en uh, is daar enig iets wat jy doen om fiks te bly, draf, gym, fiets Ja, as, ek is, soos ek sê, ek is baie bezig uh, in my time, daar is die die meest dit is die oefening wat die meeste spere op gelijktydig oefen en nog jou pikseit ook, want um, ek swaai baie pik, want ons grond is verskrikkelijk hard, so wanneer ek woon my in goeders plan, dan dan, dan moet ek hardgooi met die pik, en dan ook natuurlijk die gym, as die gym, dan is dit um, stuid ek af met kardia op die, die epileptiek jou. Uh, het jy jy gym goeders daar by die huis, of uh, gaan jy gym toe? <laughs> ek het een volledige gym by die huis, ah, en wat uh, ek gaan nou gaan ek gym toe, want daar is net bekie meer um, machinery daar so en ek het dan baie meer moe te keren as ek dies over die huisjes hang, som ek nog na die goedkijk en honger, ach nee, dit so warm ons doen dit maar morgen maar um, as ek gym toe gaan, dan dan, dan dan gaan ons groen. ja, vir al hierdie afgeloope week, pjoe, warm boop dit is fryskrik, like, ek het die hele week nie gegym nie. nie, ek was eens so in die tuin nie ek het so begin rossies uitdraak getoos sê kie, ah ah, sê Nou, vertel wat meer van die moersner thuis. Uh, jy is getrouwd met Chris, jy het drie kinders, ne? En, hoe oud is jy, en het jy enige troteldoere? My oudste dochterkie, die tronoem, is 10 ja. en dan sy sien, Zian, is 5 en dan Christian is sebe, of acht. Oh, wat, oké. Okay. So is allemaal nog baie jong mense, so die dochter is daarmee oudste ene. En is dit uit jou voorgeewelik? Ja, my, my jongste ene, my dochter, is ja. uit my voorgeewelik, en um, dan het drie doorkennis ook. Of um, ek het hulle gehad, um, ek het in ongelukkig geloof. Ja. Hulle is, sy, so, en word hierdie jaar, word, ek, in my tweeling opkaas, is achttien dan een dochter van 16. Maar, ek het hulle, nou, laasjaar het, ek hulle bloor, en praat so met dat hoor, Ja, nee, oké, okay, nee, ons, ons sal nie uitbreid dat nie. Uh, kom, ons, nou, uh, blij jy in die stad, kleinhoven, of plaas? Ons bleef bloot, hierin van die marwis groen. Ach, ek is, ek is gek wat bloot lewe, plaas lewe, en gestil met natuurklanke, is vir my mooi. Is dit, is dit, uh, hoe sa my sê? buiten die dorp, is daar Kemptense wereld, ne? Het is vereniging. O, oké, okay. vereniging. Ja, van een maand screen, ja. Oké, okay. en jy uh, sê so op so, een so plot, uh, ja, ek self is baie lieve tuin, maar Kies, ek het heel maardig vandag, het ek tomaties uitgeplant, wat in die tuin was, het ek nou uh, uitgehaal, want die bosjes kom so daar op, en ek het hulle in potte geplant, in truis. Ja, Nou, uh, sal jy enig jou kunnen aanraai om een beroep in die muziekwereld na te stref, hoekom of hoekom nie? Nee, nee, ek, want, kyk ek weet ons helik oor ons in enige situasie, enig werksituasie, maar ek dink dit, hierdie is een verskrikkelike moeilike bedrijf om in te kom, en dan is dit ook as gevoel van um, nie amal wil die licht sien skyn boe ander nie okay. so, en dit kan boeie, as jy nie sterk genoeg sien kan dit jou laat breek ja. um, kan jy val, kan jy in die, in die donker donkerkant van twelhems of drankmisbrek gaan yes. um, dit is gelat nie, so, so, so skyn maan en roos, soos wat om dit of soos wat die televisie dit laat like ja, dit is baie kompeterende asso en eh uh, jy moet mooi kies wie jou vriende is en wie jou agter die uh, ja agteraf sou byt ja. okay. nou uh, ek verstaan jy het 'n beauty salon ook wat jy so tussendeur bedryf en ehm wie het jy um, as dan aan die ons ek is ek het, gaan, ek het die skool klaar gemaak maar ek het te my net gekry 30 En, en ek het toe gevaardig zwart, ek en accounting zwart en pastel en toe het dit ook nie vir my uitgewerd nie, want mense wil hier iemand aanstel wat nie werks onderbinding het nie. So het dit ook aesthetics gaan zwart, um, microneedling, um, chemical pills en taartype van goedjes en so het dit ek begin om die dingetjes te doen. Huh, nou, uh, ja. So, is dit a 9-to-5? A 9-to-5 job of? Nee, nee, nee. Ek vat in soos wat ek tyd kan, wat tyd het. Okay. Nou, uh, oké. Okay. Nou, wanneer, oh, waar moet jy bly bedrijwig, of wanneer jy nie optree of gereed maak vir optree, jou stokperkie? Met ander woorde, wat is dit? My stokperkie? <laughs> my man sê hy skoon maak. Okay. <laughs> nee, dit is oh, dankie. <laughs> Stokperkies nie, my stokperkies maar, sêkende maar kan ek sê, tuin maak, tuin maak, um, ek het op die kool het ek verskrikkelijk uh, bezig geraak met die, met die groente, maar ons het verskrikkelijk baie termiete en wase en allerhande gogges wat alles opjeet, so het het ek tou met dit, um, en ook omdat ek nie so baie bij die huis is nie, kry dit nie altyd water nie, so tot ek dit opgegeven, maar ek is my, my hobby as jy kunnen maar en dan sê, jy, maak. Hm. Nou, ook as jy kan kies wat, wat sy beroep sy jy graag wil doen. Ek wil altyd, nog altyd, een middelhaard geweest, en ek wil Een dokter, ek wil geswattig om een dokter geweest en dan um, wil ek een um, Midwife gebed zet om babiekies in die wereld te breng. En want ek denk die, die wonderwerk van een leven wat in die wereld kom is net my so kostbaar en so mooi. En ek al deel geweest het van dit. Maar ja. ongelukkig was my wisk in die baie goed nie. Ja, ek denk die uh, uh, Midwives, dat meeste van die kinders uh, in hierdie land is na hulle vernoemd. Dink nie hoeveel babes so daar nou rondgeloop met Miranda, Miranda, Miranda. Jy weet nie. Oké. Nou, ik denk dat al mijn naam was opgemaakt door mijn ouders. En net al na, of nou die laatste paar jaar, nou begin het oppop. Ooral, so ik denk dat er heel wat mensen die mijn naam eeuwers gehoor hebben. En alle kinderen dan ik daarna genoem heb. Ja, ik hoor al baie, maar die A en die T is omgericht. Barenda, ja, ja. Dit is vol nou, volop, maar eh uh, nie meer rammin nie, nie. Ja. Okay, kom ons luister weer na iets voor ons gaan begin dink aan afsluit. Nadat my goed toe by dit. Okay. Uh, ja, jy het om net zo so mooi gesing hoor. Ja. Uh, dit was ook ja, dit was ook een van die liedjies wat eh uh, ja, dit was en, en, ek, ek, ek is nou nie snaaks nie, maar ek is uh, verbaas jy het weggekom daarmee so so'n uh, opzet soos uh, die contract like, jy weet, uh, mense gaan na funksies toe of na uh, wat noem is goed uh, optredes toe, om Uh, die niets te jive machine te, uh, of jive music te hoor en die type goed en dan kom jy met uh, nader my god en as jy bid uh, en uh, dit word aanvaar en wees net wat sy deurbraak jy daardier uh, gemaakt het, jy weet dit was my Ach, ja. ok, ons luister nader my god aan die 10 sy het die boodskap gesteer en sy het speciaal vandag ingeskakel specifiek om daar die ene van jou af te hoor, nader my God by u, van Mirandi. Hier gaan we, hier gaan we. Nou, wat leef voor in die onmiddellike toekomst vir Mirandi? Uh, enige optreders, bespreking, stoere albums... Ja, dit is net nou. Ons fokus nou eerst op die album wat nou pas uitgekom het, want dit is nog niet. En dan is dit nou maar die, die substituut wat het voorlee in Pretoria en dan die feeste wat daarbij gaan in die Kaap oor die tydperk van, van nou die einde eind van December tot die April. Nou, jy sê album, uh, of praat jy van die solo? Nee, het is die hele gemisteling uh, probleempro en horloosie en asjebid is allemaal nieuwe liedjes nou die laasje vrijdag uitgekom het. Is het? Is, is het alles dier uh, uh, Koleski opgeneem? Alles dier Koleski opgeneem. <middel> <middel> en Willisari is ook deel daarvan. Ok, wanhelik. Uh, Jesse, die, die mense, uh, is dit in winkels beskikbaar al of uh, word hy nog uitgegeen? Allemaal kan dit gaan um, aflaai of gaan luister op Spotify, Deezer en Apple Music of enige ander muziek streaming platform. Hmm. Oké. Okay, en dan die muziek video is op YouTube. Yeah. Okay. Ja. Oké. Uh, ja, ek sê altijd vir my luisteraars, gaan asjeblief gaan luister op YouTube na die kunstenaar en uh, los een positieve comment daarso. Dit is, jy weet het, uh, ja. ja, dit is altijd lekker om soe iets te hee. Nou, uh, uh, vir, ja, ja, vir wat is soort optreders is hier beskikbaar om voor bespreek te word? Ek is enige funksie beskikbaar. Uh, um, ja. Uh, Strauwe is, begraafnisse, <laughs> you name it. Jy <laughs> Oké, okay, nou, uh, uh, Enig die en, en, en nou om... <tie> <me so> <tie> uh, om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraas te werk, en indien jy enige voornomers of e-postadresse noem. Herhaal hulle en lees het stadig, asjeblieft. Alle kan my by College of Artists Management Contact, en um, kort is het CAM, en alle kan vir Tanja vrou, ach Tanja of Anelda Contact, Tanja sy nummer is 08B, 323 4949 Ek heral by Tanja sy noemer 082 323 4949 okay. En dan een melda Een melda is 084 3817627 Maar sy is nie, uh, dit is net eindelijk a Tanja wat my agent is. Ja. Nou Tanja, 3, sy die Artist Services kou oor nu my ter sy is by tanya.smith at koleskiaskartist .co.z alles aan mekaar en uh, net die T en die S is hoofdletters, tanya smith at koleskiartist .co.z nou, is daar nog enig iets wat die luisteraars behoort te weet van Miranda Mors Morsner <laughs> uh, wat ek nie aangeraak het nie Ek kan nie nou aan iets dint nie. Ek is, ek is nou blank. Maar <laughs> nou, ons het daarom lekker uh, meeste van die dinge gedek waar het te dekke is. Ah, <laughs> dankie. Ja. Ja. Nou, uh, oké. Okay. Nou, jou voorlaaste aanbieding voor ek gaan groet en gaan uitspeel met jou niet of nee, nie met, uh, as jy bid nie met uh, daar een wat jy en Tamron uh, Samson van uh, Shania Twain Uh, wat is hy nou weer? Man, any mind Ja, any mind of mine. Ok, wat wat gaan ons nou nou luister jou laatste ene? Ginstelling probleem. Ok, uh, is dit jou manse aanbeveling? Ja, ek knip, knip my oor koppie so. <laughs> ok, uh, dan uh, kom ons luister gauw ginstelling probeer Ginstelling probleem, ne? Ja. Ja. Oké, okay, kom ons luister hom gou. Hier gaan hy. Oké, okay, ons is gereed om af te sluit. Baie dankie, uh, Mirandi, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag en wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek geloof, ons gaan nog baie meer van jou hoor en dat die missprekings gaan inrol. Dankie nogmaals, Mirandi. Baie, baie dankie, my oomliepig. Ek waardeer het so baie en het is my groot eer en om sommerke te laat te gaan, ja, goed Gewoonlik is hierdie afsauw, of hierdie onderhoude, so 30 minuut tot 45, maar uh, hey, ons het so lekker gesels, ek denk ons het amper een uur gegaan. Nou, uh, oh. ja, <laughs> dit is tyd vir my om af te sluit, en ek vertrouw julle het vir uh, randie geniet, soos ek self ook gedoen het, onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, en dien enig een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op die program optred, wees seker om my e-post te stuur op Ludwig Venter, Nou, Ludwig is L-U-D-W-I-G Ludwig Venter at live.co.z Als kleinletters, als amekaar. Of, jylle kan my sommer bel op 072-541-9803 Ek sal hy in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente Ek sal ook baie wat as die kunstenaars vir uh, oplein onderhoude uh, beskikbaar is die wat beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuten met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee op die nommer, ek herhaal hom gauw, 072 541 9803 Nou, tot volgende week is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi kijk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewens, ek teel dan uit met Mirandi se Uh, liekie wat sy sal met Tamarind land sim, en uh, dit is uh, Any Man of Mine dier uh, is a cover liekie van uh, Shania Twain <laughs> ok, doen wat julle uh, geniet geniet wat julle doen ek sê, cheerio be on time